Aki a veszélyt mindig megveti, kockás Pierre a kockát elveti. A régi szabály viszont megmarad. Aki kockát vett, kalandot arat. A sátán légió már egy hete úton volt a sivatagban. Három teherautó és tizenhárom bútorszállító kocsi vitte a kellékeket, alig ismert célunk felé. Az egyik tipróláncos teherautón a sátálégió tagjai ültek, és éberen figyelték, nem történik-e valami rendellenesség, ami az útjukat áldá. Kockás, meg én, hát a kis társulat vezető férfiai, nem voltunk a legjobb kedvünkben. Ez azonban érthető, mivel vasúti utazásunk utolsó szakaszában meglehetősen furcsa dolgok történtek, amik gondolkodásra késztettek bennünket. Mikor ugyanis az utazásunk idejére úgy szóval ellopott vasúti útvonal végére értünk, észrevettük, hogy az utolsó kilométereken egy kis acélkék versenyautó rohan párhuzamosan a vonatunkkal. Szemben látható volt, hogy minden áron meg akar előzni bennünket. Tehát ez felkeltette a kíváncsiságunkat. Kockás gyorsan odaszólt Waxelbaum szvetozárdnak, aki érdemesült zálogházi becsűsnek, hogy tüstént adjon egy tábori lávcsövet. Mire a figyelmes Waxelbaum mindjárt kettőt nyújtott át neki. Így azután együttesen vettük szemügyre a közelben száguldó kis autót. Már hát csak rövid ideig kellett megfeszített figyelemmel vizsgálni, és nyomban értetlenül eresztettük le a látsöveinket, és csodálkozó pillantást vetettünk egymásra. A kocsiban Clarice Larussell, alias Olivia Winkler ült. Ugyan az, aki ezt az egész dolgot elindította, akiben olyan rettenetesen csalódtunk és akit kémkedés gyanúja miatt társaságunkban tartóztattak le, és vittek el az Orani Parkból. Na, de ez még kevés lett volna ahhoz, hogy igazán elcsodálkozzunk. A titokzatos nő mellett, aki saját bevallása szerint is hazudott, amikor lerűszel a lányának adta ki magát, aranyozott, piros tetejű sapkában, egy vezérkari százados ült. Akinek kitűnő látsovönkünk keresztül még ilyen távolságban is kivehető, éles, markáns vonású arca volt, merész római orra, és jobb szemén monoklit viselt. Most megint volt egy szép problémánk. Hát azt hiszem, mondta kockás. Ha... Jól, meg gondolom, mégiscsak elhirtelenkedtük ezt az egész dolgot. Á, most már egyáltalán nem tudom kiismerni magam. Eddig megvoltam róla győződve, hogy olyan ügyszolgálatában állunk, amely siker esetén a legnagyobb elismerést fogja eredményezni. Na, és most? kérdeztem. megingott az ebbe vetett híten. Egyáltalán nem látom tisztán a dolgokat, és kezdem elveszíteni a türelmemet. – De miért? – mondtam. – Az nagyon egyszerű. Szerintem itt az történt, hogy a nő csak valami félreértés folytán került gyanúba. Meggyőződésem, hogy csak ugyan Clarice lorisell hívják, csak ugyan az altábor lánya is. Valami egészen más dolog van a letartóztatása mögött. Ezt a kérdést függőben hagytuk, mert időközben a kis versenykocsi eltűnt a szemünk elől. Pribék pedig, mivel az utunk végére értünk, egy mellékvágányra terelte a vonatot. Azután kiugráltunk és megkezdtük a kirakodást. Most... Amikor már egy hete jártuk a sivatagot, és utunk a végéhez közeledett, Kockás, aki egész idő alatt mogorva és elgondolkodó volt, újra előhozta ezt a kérdést. Te, nem megy ki a fejemből ez a Clarice, vagy Olivia, vagy megy tudom én, hogy, hogy híják. Te azt mondod, hogy az az utcai égszeráros annak a bizonyos titokzatos gyűrűnek is a birtokában volt. Hát lehetetlen, hogy a nő nevette volna észre azt a gyűrűt. Ha mé nem szólt? Vállott, vontam. Te mit tudom én? Ha talán nem akarta megismerni. De miért nem akarta megismerni? Jaj, hagyjál már ezekkel a kérdésekkel, hát biztosan megvolt rá az oka. Tehát szerinted Clarice körül minden rendben van? Mi voltunk azok, akik félreértettük az eljárását? Úgy van. Nem, gondolkoztunk logikusan. Clarice Larussell egyenes és igaz úton halad. Tehát ez micsoda? Erre a meglepődött felkiáltásra minden ok megvolt, ugyanis egy homokdom mögül kikanyarodva. Ebben a pillanatban megláttuk a kis acélkék versenyautót, amely ott feküdt kerekeivel felfelé fordulva a dob tövében. És mellette a porban a határozott arcú római orró vezérkari százados, akinek a hátából egy hosszú kés markolata állt ki. Halott volt. Claris Laruselt pedig nem láttuk sehol.